Egin hun, ez ohizko gertakaiak. Asteosu huntakoa ipaldiak Alemberto, antropologia jakazliaen penxamentuka lusebati jesanak diateke. Tan aktuel be blogian Alain Alemberto, antropologia jakazlia da, paize sortzi daitzen den universitatian eta gisa cientzia etxeko susendai. Egitura hunek CNRS-ekilan batian cientziaen garazia dialaik helbu. Iganmenteko menteko handien AIP-a eginez hasten da. Gripa Espanjara ekin. Hau, milabedeatzehen eta hamazortziko martsuan estatu batu eta abiatu zen eta, estimazio esberdinen arabera, hogei eta beroita hamar miliu arteko hilzionia egin. Orduko, bisizalen, ehuneko bata eta ehuneko bi kakotx zazpien arteko heina. Frantziako estaduala ekariz, berehin eta beroita hamar mila a bedeatzuehun eta behoita hama seiian aiako gripa zen bareatu. Frantziako estaduan beti hama bost mila ehun eta joutan hoita bedeatzu hil. Mila bedeatzu eghun eta joutan hoita zorzi joutan hoita haarian Hongkongeko gripiak milu bat jente korpitz utzi zittian. Frantzian beti joita hama bi Hil Hanitz utzi basien e iuriite hoik denboaikin hedatu sien. Mila bedeatzu ehun eta hama sortziko gripiak, bedeatzu hilabete. Beroita hama sei ekuak, sei. Hongkong ekuak berriz, mila bedeatzu ehun eta hoita sortziko bantalian agertzen balinbada, ondokonegian baizik etzen Frantzia frantziala heltu. Alein bertok dionaz, haipatu dutian ez eta krisi bateke e, etzutian estaduak oaikuak besain beste iharrausi ez eta mobilizatu. Milabedeat zöhen eta hiutan hoita hama sortziko negian, gobernu ala komunikabideen aldetik, etzen baitez padako aipaldi behesik egin. Alta, hama bosbat eginez hilak biderkatuzien, farmazietan tsekulako bustanak bat zien, trenniketzen ez eta eskolaik, elektrizitate musduak izan zien, hoi gusia, langile faltaz eta Europa oso kolari aldi zerbitziak itoik zien. Alein bertok dionaz beti, etzen kasetalaik igori izan gertakajaz berri biltzea egunez egun, xehexieheki egoeraen berri emaiteko. Prentsaen zat, alarmismaik gabeko sazuko aipu arunbat baizik etzen izan. Sientziai konfiantza egiten zen eta zerbutzu publikoek ben egin beharrak segurtatzen zutien. Antropologoan ranetan, oaiko hunek beste zerbait jakustendu. Garai juntako e realitatez zumbait begibistala dute. Covid himetzunen kasian kosa laster zabaltzen da, hiu hilabete baizik espeitia igan txinan agertu zenetik, eta jada herrialde bakan zumaitez kampo myndu osuala hedatu behita. Nulas, Galtohuni araposte maiteko, alein berto antropologoak, pista sumaitzabaltzen ditu. Denak lotua bat badie azken hoita hamar urte hoietan nausitu den kapitalismo neoliberalaekin. Hunek sortzen dian lehia basatiak denak behea ekarri ditu, zerbitzu publikoaen kalitatetik hašiz hegaskin txartelen presiuetat, lehenago karaibetako ondartzak privilegiatu sunmaiten ahalmeneko baizik espalin bazien, egun kasik nur nahik gozahalitzazke. Hortaz, 2008an, miliar bat eterdi hegazkin egarle balin bazien, 2008an, lau miliar eta berehune eta hoitahiu miliuzien. Aditien ahuetan, koronavirusai, Metropandemia deitzen zaio, era nahi beita, kokapenez alkarretaik hirundien herialdiak hunkitzen dutiala, bena herrialde hoik hegazkin hatunatetan azkarki saretuik diela. Hots, globalizazio ekonomikoak pandemiaen baratzia izatu dila ederki. Hallain bertoen eranez, Sererge Moraon, CNRS eta ziradeko birologo ikerliak du, azken hoita hamar urte hoietan, mundu osuaen gainti badabilan merkantziak, laboantsa intensibuak, bestiak beste soja eta kafiaren ekoisteko dezegindien bio hanistarsunak, birusai galerazi deitzola ohiz zutian kokaguniak. Kabalen espeziak hanis gutituik, beste norbaiteen gana juan diela. Gizakiaen gana. Egunko besteik ez, biharkoe zerbait utzi behar behita. Bihar arte! On est là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas On est là, on est là Confiné et révolté, on n'oublie pas Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger De cette hypocrisie là on n'en veut pas